1. A Plainsploit akció Ha Putyinnal harcolsz, akkor egyből durván be kell húznod neki, és te is először. Ne óvatoskodva kezdj, egyre nagyobb pofonokat adva, hanem váratlanul húz be neki egy akkora gyomrost, amitől egyből padlóra kerül. Andrei Kozirjev a hidegháború utáni első orosz külügyminiszter 1990 és 1996 között. Nyugat-Oroszország légterében. Valamikor júniusban. Az ég az alkonyat szürkeségéből gyászos sötétségbe borult. A távoli horizonton Oroszország felett áthatolhatatlannak tűnő viharfelhők gyülekeztek. Rájuk pillantva úgy tűnt, mintha a sors az elkövetkező napok drámai előzetesét vetítené az ég mozivásznára. Komor-fekete felhők masíroztak a hatalmas, végtelenben nyúló birodalom szemhatárán. Mintha megállíthatatlan gomolygó hadseregek lennének, úgy sorakoztak fel széles, fegyelmezett rendben. Aztán az égi csatamező kitágult, és a sötétség hirtelen hömpölyögve lefelé zúdult. Percek alatt elnyelte a tájat. Szinte kiradírozta. A roham helyén ijesztő vakfeketeség támadt. A felhők végül több rétegben egymásra borultak, és villámlani kezdett. Könyörtelen erők rettentő rendezvúja zajlott. Megvillantották a fegyverzetüket. A Berlinből Moszkva felé tartó teherszállítógép ezekben a percekben hagyta el Belorussziát és lépett be az orosz légtérbe. A hátsó szárnyán, a Lufthansa narancssárga lógóján még épp megcsillantak a lenyugvónap utolsó sugarai. A gép előtt viszont a ráváró tragikus sors bajos előjeleit lehetett látni. A Boeing pilóta fülkéjének osztott hideg fémablakai zord keretbe foglalták, ahogy a horizonton az Oroszország felett gomolygó felhők sötét csatája zajlik. Az ég mozigépésze elfeketedő, veszélyt filmkockákat vetített a pilóták elé. A nyitó kép sorát egy olyan filmnek, ami alig 30 perc múlva rombolásba fordul át, és szétzúzza a pilótafülke unalmas csendjét, aztán megpecsételi az orosz elnök, Vladimir Putyin háborús mindennapjainak egyik szokás szerint fáradt, szinte zsibba testéjét. Miközben az ég már dörgéssel, villámokkal és esőzuhataggal támadt az innen 400 kilométerre fekvő Moszkvára, addig itt, a Boeing pilótafülkéjében észrevétlenül és lassan egy szoftvervírus kezdett keringeni a gép fedélzeti számítógépének rendszerében. Nem sokkal azután ugyanis, hogy a gép belépett Oroszország légterébe, ellenséges rádió hatolt a Boeing irányítórendszerébe és aktiválta a Plainsploit nevű applikációt. Az aktiváláshoz mindössze egyetlen rövid szignálakkordra, a Tessóra volt szükség, amely egy közeli orosz nagyváros, Smolensk külkerületében parkoló tíz éves Volkswagenből érkezett. A pilóták nem vettek észre semmit. De hát hogyan is vettek volna? Soha nem hallottak még a plainsploitról, de ha hallottak volna, akkor sem tehettek volna ellene semmit. A szoftver és a hozzátartozó hardware az amerikai titkosszolgálat bizalmas fejlesztése volt, amiről még a CIA munkatársai közül is csak kevesen tudtak. Arról pedig, hogy működik, alig egy tucatnyian. 2017-ben a washingtoni kormányzat hivatalosan felfüggesztette a Planesploit programot, mert a nemzetbiztonsági ügynökség túl veszélyesnek találta. A CIA akkori igazgatója viszont túl értékesnek – úgyhogy titokban mégis életben tartotta. Most pedig, elnöki engedéllyel, az amerikaiak be is vetették. A plainsploit története egészen a New Yorki ikertornyok elleni terror támadásig nyúlik vissza. A merénylet után nem sokkal George W. Bush, az akkori amerikai elnök, azzal bízta meg a CIA vezetőit, hogy hozzanak létre olyan repülőgépekbe építhető eszközöket, amelyek segítségével a katonai elhárítás a földről, akár egyetlen civilnek álcázott teherautó ponyvával fedett rakteréből is át tudja venni az irányítást a terroristák által eltérített gépek felett. A cél az volt, hogy ne ismétlődhessen meg a 2001-ben elkövetett New Yorki merénylet, hogy soha többé ne lehessen öngyilkos módon épületekbe vezetni repülőgépeket. 16 évig tartott a munka, míg végül 2017-ben az amerikai haditengerészet sikeresen tesztelte a planesploitot. Akkoriban Donald Trump volt az elnök. A nemzetbiztonsági tagjai azonban megijedtek attól a lehetőségtől, hogy terroristák hatolhatnak a repülőgépekbe kötelezően beépített eszközök szoftverjeibe, hiszen akkor úgy tudnának merényleteket elkövetni, hogy fel sem kellene szállniuk a gépekre. Egyszerűen csak feltörnék a repülő navigációs rendszerét, és úgy térítenék el, hogy nem is ülnek rajta. Vagyis rosszabb lenne a helyzet, mint korábban. Úgyhogy Washingtonban egyik napról a másikra jegelték a planesploitot. Legalábbis mindenki ezt hitte. Mert a Moszkva felé tartó Boeing teherszállítót most mégis a planesploittal fogják eltéríteni de nem terroristák, hanem maguk az amerikaiak. A planesploitot szándékosan, és persze titokban telepítették a német repülőgépbe, hogy észrevétlenül át tudják venni felette az irányítást. Valójában már épp ezt tették, hiszen néhány perce a Tesszó szignál behatolása óta a planesploit folyamatosan fertőzte a gép fedélzeti kompjúterét. 400 kilométerrel távolabb, Vladimir Putyin a Kreml szenátus palotájának északi szárnyában, a belső udvarra néző körkupolás irodájában ült, és egy vörös bársony mappát tartott a kezében. A hetvenes éveiben járó orosz elnök szeme a fáradtságtól inkább szürkének tűnt, mint halványzöldnek, pedig ő mindig is annak szerette volna látni. Erős, hódító, szláv tekintet, írta róla az amerikai sajtó, és ő ezt bóknak vette. Putyin homlokán az elmúlt hónapokban két új ránc jelent meg, így most már összesen hét futott végig rajta. A Kreml falai mögött zajló intrikákon vitatkozó nyugati szakértők hosszú perceken át tudtak okoskodni az ilyesmiről az amerikai hírműsorokban, miközben Putyin kinagyított arcképét és a homlokáról készült fotókat nézegették. A szemöldökek közben szinte eltűnt, megritkult, csak néhány megőszült szőrszál maradványa látszott a hónapról hónapra, egyre jobban belső, szinte beteges szemgödör fölött. Ma este azonban meg sem próbált úgy tenni, mint aki nem látszik meg a kimerültség. Hetek óta megint keveset aludt. Pár napja ismét altatót szedett, mégsem tudott kikapcsolni. Egyszerűen képtelen volt pihenni. A bőre még most nyáron is falfehér volt, mert elbújva, testőrökkel körülvéve élt a Kremlinben. Napot alig látott. Putin a Covid-járvány kezdete tehát 2020 óta alig mozdult ki Moszkvából. Repülőre szinte sosem ült, legfejebb vonattal közlekedett. Lényegében már évek óta az idő nagy részét a Kreml elzártságában töltötte. A Moszkva melletti Novo-Ogarjovói rezidenciájába sem ment már ki régóta, mert nem volt biztonságos, pedig amúgy szerette az egykori Romanov nagyherceg Szergei Alekszandrovics vadászpalotáját. De az ukrán szabadságharcosok folyamatosan támadták az épületet, legelőször 2023 májusában drónokkal, azóta pedig még négyszer. A moszkvai légvédelem minden alkalommal lelőtte a drónokat, úgyhogy Putyin valójában nem ettől félt, hanem az odautazás volt veszélyes és megterhelő. Autóval fárasztotta, mert az út, még ha a forgalmat le is zárták előtte, több mint háromnegyed óráig tartott. Oda-vissza másfél óra a páncéllimuzinjában. Helikopterre viszont nem mert ülni, amióta ukrán be Moszkvába, és várról indítható rakétákkal lőtték ki az oligarchák helikoptereit, vagy mesterlövészpuskákkal vették őket célba. Az elmúlt hónapban két ilyen merényletsorozat is történt, összesen tíz milliárdossal végeztek az ukránok. Sőt, néhány hete már utasokkal teli villamosokba is belelőttek, hogy bosszút álljanak az ukrán civil lakosság elleni támadásokért. A helyzet 2023. júniusában durvult végleg el, amikor a megszállt ukrán területeken az orosz hadsereg felrobbantotta a Dnepr gátját. Így az árvízzel elárasztott területeken a menekülők közé szivárogva orosz szabotőrök jussanak át az ukrán oldalra. Azóta az oroszok már nem csak a nagyvárosok elleni támadásokkal, hanem bombamerényletekkel is terrorizálták az ukránokat, elsősorban Kijevben. Az ukránok erre válaszul kezdtek gyilkos akciókba Moszkvában. A háború így vált végképp bosszú szomjas öldökléssé, a civil területeken is. Az orosz főváros külső kerületeit már rendszeresen érték dróntámadások. Pilóta nélküli robbanószerkezetek csapottak lakóépületekbe, panelházakba. Bár a Kievi kormány hivatalosan tagadta, hogy bármi köze lenne ezekhez az akciókhoz, a világ és Putyin biztos volt ebben. Mint ahogy ahhoz sem fért kétség, legalábbis Putyin szerint, hogy a legnagyobb orosz vízi erőmű, a Szajanó Susenszkaja két héttel ezelőtti tönkretétele a szibériai Jennyiszej folyónál épített több mint ezer méter széles duzzasztógát felrobbantása is ukrán szabotás akció lehetett. Bosszú a nyepörgát átszakításáért de az ukrán különleges alakulatok új lenyomatát érezte az ermitás elleni múltheti merényleten is. A Szentpétervári múzeumban fél óra alatt leégett a nagy orosz honvédő háború hőseinek az arckép csarnoka. Bosszú, amiért az oroszok a megszállt kelet-ukrajnában kifosztották a múzeumokat, és felbecsülhetetlen értékű műkincseket hurcoltak el. 800 kilométer Ennyi volt a planesploit ható távolsága. Ilyen messziről lehetett rákapcsolódni és rajta keresztül a földről irányítani egy repülőgépet. Az amerikai hadsereg katonái, az iraki háború drón támadásain edződött 5 ötfős egysége a Lufthansa gép útvonalához legközelebbi NATO tagállamban, Lettországban, egy 30 ezeres kisvárosban Rezeknében várakozott. Körülbelül 350 kilométerre az oroszországi Szmolenszk fölött épp most átrepülő géptől, és 640 km Moszkvától a célponttól. Vagyis a legmegfelelőbb helyen, hiszen a Plainsploit 800 km-es hatótávolságába mindkettő bőven belefért. Az amerikai pilóták a rezeknei lovaszászlóaj laktanyájának udvarán egy felirat és rendszámtábla nélküli, sötétzöldre festett kamionban ültek. Radarképernyőkön figyelték a Lufthansa gép útját, repülési koordinátáit, és pontosan látták, ahogy a TESOL szignál megérkezése óta a vírus percről percre fokozatosan pestis módjára felfalja a fedélzeti számítógép programját. Mindjárt az övék lesz a gép. Mindjárt kiveszik az irányítást Oleg Bugájev kezéből. A német Lufthansa gépkapitánya ugyanis orosz volt. A 32 éves Oleg a vírus támadásról mit sem tudva maga biztosan ült a Moszkva felé tartó Boeing kormányrúdjánál. A szőke, kékszemű, kócos fiatalember az újságok címlapjára illő, jóvágású szlábvonásokkal rendelkező férfi volt. Színészként akár orosz világháborús filmek főhőse is lehetett volna, de ő csak az ukrán háború kezdetén lett híres rövid ideig. Akkor viszont még a világsajtó is felkapta a nevét. Az Aeroflot légitársaság utolsó Bécs-Moszkva járatát vezette Annó 2022. februárjában, egy nappal azelőtt, hogy a nyugati országok hirtelen kitiltották a légterükből az orosz gépeket. Nem sokkal azután, hogy Vladimir Putyin parancsára az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát. Oleg akkor, a bécsi felszállás előtt pár perccel egy ukrán ellenes karikatúrát osztott meg az akkor még működő Facebook oldalán. A rajz egy nadrágját letoló ukrán katonát ábrázolt, aki fejvesztve menekül az orosz tankok elől. A karikatúrán az ukrán férfi fenekére horog keresztette továltak. De még ez sem volt elég. A vicceskedvű karikaturista egy orosz zászlót is feldugott a menekülő ukrán hátsófertájába. ha Haha, A betoi, szaros kis ukrán náci! Bugaev ezt írta a Facebookon a karikatúra mellé, majd a Moszkvába tartó úton az Aeroflot gép közönségét is hasonlóan primitív megjegyzésekkel szórakoztatta. Ilyen egy agymosott orosz ember, írták róla másnap a nyugati lapok, a putyini propaganda végterméke. De Oleg otthon Moszkvában ennek ellenére, vagy hát épp ezért pár napig médiahős lett, mert ugye jól megmondta azoknak a kis töpörödött gyáva náci ukránoknak. Így aztán aligha véletlen, hogy a Kremlin sajtósainak most eszükbe jutott a szőke fiatal ember. Ráadásul még jó képű is volt. Vezesse hát ő ezt a Lufthansa gépet, hiszen német állampolgár úgy sem kormányozhatja Oroszország légterében. Az túl veszélyes lett volna. A KGB belbiztonsági utódszervezete az FSB ragaszkodott ehhez. Oleg az elmúlt években sok tízmillió oroszhoz hasonlóan türelmesen viselte, ahogy az életkörülményei egyre romlanak az oroszország elleni gazdasági szankciók és az új háborús gazdasági rend miatt. Soha nem panaszkodott, sőt, büszke volt arra, hogy oroszország nem hagyja magát, hogy ellenáll. Rajta tartotta ugyan a kezét a kormányrúdon, de egyelőre hagyta, hogy a gépet a robotpilóta irányítsa. Tudta jól, hogy a frizurája nem épp az alkalomhoz illő. Az orosz kormány sajtófotósai ugyanis biztosan megörökítik majd a pillanatot, amikor kilép a gépből, hiszen az ukrán háború kezdete óta most először érkezik Oroszországba amerikai repülőalkatrész szállítmány. És ezt ő hozza, mert hát ő a pilóta. De a felesége Tatjánás pórolni akarta fodrászon, ezért inkább ő vágta le Oleg haját. Nem baj, hadd lássa a világ, hogy az oroszok ilyenek. Spórolnak, kibírják, vállalják. Ezen aztán tényleg nem fog múlni Ukrajna náci és az orosz ellenes nyugati terjeszkedés megállítása. Mármint az ő frizuráján. Oleg úgy tudta, és a világ is ezt gondolta, hogy a Lufthansa gép olyan Boeing alkatrészeket pakoltak, amelyek már régóta nagyon hiányoztak az orosz légi közlekedés számára. Az orosz katonai hírszerző szolgálat Berlinben le is ellenőrizte a szállítmányt. A nyugati légi tilalom és embargó óta ugyanis az oroszok úgy próbálták szervizelni a Boeing gépeket, hogy a használaton kívüli repülőiket szétszették és kiszerelték belőlük az alkatrészeket. De nem igazán ment nekik. Az elmúlt hónapban két légikatasztrófa is történt Oroszországban, és nem ezek voltak az elsők. Belföldi légijáratok zuhantak le, egy gép Szibériában és egy másik Szent Pétervár felett, közvetlenül a felszállás után. Az amerikai Boeing központ végül engedett a képmutató hirtelen már nem csak az Ukrán, hanem az orosz civilek iránt is lelki ismeret furdalást érző nyugati közvélemény nyomásának. A washingtoni kormányzat egyedi engedélyével, azért, hogy mégse halljanak meg ártatlan orosz emberek, hosszú hetek egyeztetését követően a Boeing munkatársai telepakoltak egy Lufthansa teherszállítót olyan vadonatú és szábr repülés stabilizátor eszközökkel, amelyek meghibásodása és hiánya okozta mindkét aeroflot gép tragédiáját. A világ legalábbis úgy tud hogy a moszkvai domogyadovói repülőtér felé tartó Lufthansa gépre ezt tették fel. Pontosabban, hogy csak ezt. A Kremlben Vladimir Putyin közben az elétett, aláírásra váró elnöki rendeleteket olvasta át. Az arcára kiült a lelassult, gerilla háborúvá fajult ukrán hadjárat kilátástalansága, az orosz áldozatokat tízezer szám elnyelő háborús zsákutca, a megmerevedett frontvonalak és a nem nyugati elszigeteltség miatti aggodalom. Néha időszakos tűzszüneti megállapodások léptek életbe. Sokszor napokig nem történt semmi, nem zajlott háborús összecsapás, de a helyzet mégsem változott. Az ukránok nem adták fel. Most már mindkét oldal csak a saját területeit védte, az érdemi béketárgyalások mégsem kezdődtek el. Pedig az elmúlt egy évben az ukránok lényegében semmit sem tudtak visszafoglalni az elvesztett területekből, hiába kaptak nyugati fegyvereket. Bár most már abból is egyre kevesebbet, pénzt pedig szinte semmit. Viszont Oroszország sem tudott új területeket szerezni, folyamatosan védekezett, csak arra futotta az erejéből, hogy mindent aláaknásított és lerombolt, amit csak tudott. Putin egyre körülményesebben és egyre drágábban tudta beszerezni azt, amire szüksége volt, és egyre olcsóbban kényszerült eladni azt, amit pénzé tudott tenni. A Kínának és részben most már Törökországnak, sőt Indiának is kiszolgáltatott Oroszország csapdába került. Úgy tűnt, hogy bajkeverő, dühös, súlyát veszítő kalózállammá válik. Európa közben túlélte a hideg hónapokat, a teleket, egyre inkább képes volt orosz olaj és gáz nélkül működni. A Putyin homlokán elmélyülő ráncok tükrözték a háborús termelésre átállt orosz gazdaság kínjait, mert a felszín alatt egyre nagyobb volt a baj. Most már az orosz nemzetgazdaság harmada a háborút szolgálta. 500 000 katona ásta be magát az Ukrán fronton. A képzett, iskolázott fiatalok továbbra is százezer menekültek el az országból az újabb és újabb sorozási hullámok elől. De már nem csak a háború, hanem a reménytelennek tűnő jövő miatt is. Putin arcán mindezek ellenére legfőképp mégis a Moszkvában az oroszok ellen egyre sűrűbben elkövetett merényletekkel szembeni tehetetlenséget lehetett látni. Az ellenség ugyanis már ide az orosz főváros utcáira is elmerészkedett, hogy bosszút álljon az ukrajnai rombolásért és szenvedésért. A vörös mappában ma ismét nyilvános kivégzésekről szóló rendeletek vártak arra, hogy aláírja őket olyan kelet-ukrajnában a megszállt területeken elfogott ukrán ellenállók likvidálására felszólító parancsok, akiket rögtönítélő katonai törvényszékek elé állítottak és halára ítéltek. A kivégzéseket az orosz hadsereg február óta elrettentési célnal nyilvánosan a katonai börtönök udvarán hajtotta végre. Ráadásul most már nem csak a partizánokat akasztották fel, hanem a 2022 őszén elveszített kelet-ukrajnai herszonban tesztelt módszer szerint néhány hozzátartozójukat is. Feleségeket, szülőket, testvéreket. Hát, ha ezzel rettegésbe folytják az ukránok harci kedvét, mint ahogy korábban egy másik háborúban a szírekét. Miközben Oroszország vezetője kezébe vette vagyonokat érő kedvenc töltőtollát, a kupakján Zafirral díszített Karandás ezer et hogy aláírja vele a kivégzésekre utasító elnöki rendeletet, tőle majdnem 50 kilométerre a moszkvai Domogyadovói repülőtér parkolójában egyszerre három elsőtétített taxiban is ugyanaz a jelenet ismétlődött meg. A gépkocsik alig 300 méterre álltak az épület fölé magasodó irányító toronytól. A sofőrök mögötti hátsó ülésen a francia idegen légió ukrán származású mesterlövészei épp csőszájféket tekertek FRF2-es puskájukra. A torkolathoz szilárdan menettel rögzített hengeres alkatrész oldalsó fúvókáin áramlik majd ki a lőporgáz pár perc múlva, amikor az elsütött fegyver csövében keletkező turbulens nyomás kiutat keres a lövedékek elől menekülve. A most rögzített csőszájfékek felfogják gyorsítani az irányító torony ablakai felé három különböző irányból tartó gyilkos golyókat. Amikor az 5 centis nátólőszerek elindulnak majd halálos útjukon, hogy a torony ablaküvegét átszakítva végezzenek a Lufthansa gép váratlan és éles kanyarodását épp felfedező irányító tisztekkel, az az elkövetkező napok eseményeinek igazi drámai nyitánya lesz. Az üvegszilánkok éles, csörömpölő zajának keveredése, a hasadva repedő koponyacsontok tompa a műbőr foteleket bepermetező vér halk spriccelése és az ezt követő rémült csend.